Szorongás az adminisztrációtól, mondja te is keresztjén, nőtestvérem. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentülélek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségben, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges segítőtársa leszek. Isten engem úgy segítsen. Ámen. A házasság mégsem akkora röghözkötés, mint egy gyerek, de azért az, hogy Isten szín előtt kényszerítik ki belőled, hogy igernek bármi van, pontosan ugyanúgy marad minden, mint abban a pillanatban, amikor egy szorítós cipőben anyádék, ildikék, egy pap és Isten előtt megígérted, Hát hűha. Nekem alapjáraton nincs problémám az elsétálással, de kicsit még én is rosszul érezném magam, ha aztán mégis úgy döntenék, hogy nem akarok betegségben vagy boldogtalan állapotban lenni tovább. A magamfajtáknak nem tesz jót, ha végletes kimenetelő helyzetekbe kényszerülnek. Azt hiszem ez egy generációs jelenség, mint az, hogy már fel sem merül bennünk, hogy saját pénzből lakást vegyünk, és ha nagyon őszinték akarunk lenni, a papír sem túlságosan fontos többé. Az egyetlen igazi elköteleződés az életben a tetoválás, és bizarr módon azt is a bizonytalanság motiválja. Az elköteleződéstől rettegő millenniálok jövőjének forgatókönyve annyira kiszámíthatatlan, hogy permanens kutyaszarokat tetováltatnak a testükre, hogy legalább így sikerüljön magukhoz ragadni a kontroll halvány illúzióját. Mondanám, hogy ezen gondolkoztam az elegáns szülészeti klinika várójában, miután kisilabizáltam, hogy a vonalak bizony terhességet jeleznek, de ez egyáltalán nem igaz. Az sem igaz, hogy azért ültem egy elegáns magánklinika várójában, mert igényes lennék, esetleg snob. Igényem arra, hogy amikor egy orvos alátámaszja, hogy ezek a tesztek, mind a három, amit megcsináltam, nem rossz minőségűek, tehát nem hibásan mutatják a biológiai valóságot, akkor egy padlótól plafonig villogó luxus kávégép legyen a váróban, nem volt. Azért a kávégépen elgondolkoztam. Külön habfunkciók, méretek, ízek. Itt sokat kell fizetni azért, hogy a lávat közé nézzenek. Fogalmam sincs, milyen lehet úgy várakozni egy szülészeti klinikán, hogy örömöt és izgatottságot érzek. Hiába csillogott, villogott a hely, a bennem uralkodó kétségbeesés teljesen átfestette a valóságot. Hirtelen abban a Travis klibben találtam magam, amiben terhes nőkből áll egy kies város egész lakossága. Szinte látni véltem, ahogy, éppen úgy, mint a klipben, a szél ördög görget keresztül a várótermen. Elegáns budai ördögszekerek gurultak recepciótól szobáig. mosolygós nyugalommal simogatta mindenki a hasát, és a lábuk sem valami szarháundemes papucsba, hanem olasz bőrbe volt vizesedve. A Travis klipben végül meglátjuk, hogy a város határában láncra kötve várakozik a megtermékenyítő férfi, itt még erre sem volt esély, hiszen a Covid miatt még a város határánál is távolabb kellett maradniuk. Feltűnt, hogy az ilyen helyeken milyen makulátlan és időtlen szépségű recepciós lányok ülnek? Amikor a kezembe adta a regisztrációs adminisztrációs lapot, legszívesebben megszagoltam volna a fejét, hogy miközben COVID-kockázatos közelségben tartom az orjukamhoz, rásuttogjam, mennyire lenyűgöz, hogy ilyen tiszta és szappanos. Komolyan lehetetlen megmondani, hogy ezek a tökéletes, szépségű, éteri tisztaságot árasztó recepciósok mikor születtek, vagy mit csináltak az életükkel addig, amíg a klinika fehér pultja mögé kerültek. Szerintem valaki biztos, hogy tájban áztatta őket egy farmon. Egy farmon, ahol sok a tej. Ebből a tejfarmos mártogatós vízióból a klinika adminisztrációs lapja térített magamhoz. Hirtelen egyértelművé vált, hogy a pszichológiai terhelés már a váróban elkezdődik. Olyan idegrendszer tépázó, önbizalomromboló és a saját magadba vetett hitet végsőkig megkérdőjelező kérdéseket tettek fel a lapon, mint hány éves vagy, mi a családi állapotod, vagy hogy dohányzol-e. Te jó ég, gondoltam magamban, ezek tönkre akarnak tenni. A padlóig bontják a személyiségem, mielőtt újra felépítjük a vizsgáló szobában, ahol alul félig mesztelenül tördelem majd a kezem a jövőtől való rettegésemben. Pont, mint egy friss leérettségizett vidéki dráma tagozatos a vasútcában a színész felvételén. A neved a születési helyed és az anyád neve értelemszerűen a bemelegítő szakasz egy ilyen információs lapon, elvileg ezen nem kell sokat gondolkoznod. Kivéve, mikor sárdülsz? Tinikorodban minden szombaton reggel fél hétkor, amikor az anyád belöki a szobád ajtaján a porszívót, felmerül benned, hogy örökbe fogadtak. Egyre gyakrabban jutnak eszedbe a témába vágó filmek a 90-es évekből, amikben levéltárakban, meg random házakba csengetésekkel kérdezősködnek az emberek az igazi szüleik után, és vágyat érzel, hogy te is megtedd. Amikor az anyám ezeken a szombat délelőttökön a hajtogatást is rám tolta, mert többé nem tudtam nem idegenként tekinteni rá. Tisztelet szedegettem ki a kosárból a keményre szárat ruhákat, hiszen ez a nő végül is, akit anyámként szeretek, de tényszerűen nem az, feltehetően jó szándékkal vett magához csecsemőkoromban. koromban. Láthatóan küzd a keserű megbánás ellen, ami időről időre felbúgyok benne, főleg hétvégenként, de gyakran nem sikerül elnyomni a magában a megvetést, amit irántam érez. Nyilvánvalóan ezért kell az oknikat is párosítanom. Remek! Csóváltam irítáltan a fejem az adminisztrációs lap fölött. Most akkor végül is az anyám nevét sem tudom, csak annak a nevét, aki felnevelt, és azt is idézőjelbe raknám, mert sem zseppénzt nem kaptam tőle soha, sem időpontot, hogy mikorra kell hazaérnem. Az egészséges családok példájából kiindulva pedig úgy láttam, ez két eszenciális paraméter a gyereknevelésben. Hogyan jussak túl ezen a próbatételen, szorongattam a lapot. Itt van rögtön a kérdése tulajdonképpen kétszer is nekem szegezik. Egyszer a születési évemet akarják, azután pedig, hogy én írjam le számokkal a koromat, amiből világosan látszik, hogy csapdába akarnak csalni. Az emberiséget két részre oszthatjuk. Az egyik fele a bolygónak a születése napjáig azt a számot mondja, amit már betöltött, a másik fele a földnek pedig felfelé kezd kerekíteni, Részben azért, mert kevesebb idő van hátra a betöltendő számig, mint az előző születésnapig, részben mert meg kell szokni az új életkort, azaz egyel erőteljesebben kell magához szelidíteni az elvitathatatlanul közelgő halál gondolatát. Életkor, dohányzás, anyja neve. Mielőtt pánikba estem volna, gyorsan magamra erőltettem a szakmai összezavarodást minden esetben feloldó magatartást. Meghatározni mi a cél? Mi a premissa? Mit akarunk ezzel a filmmel, a jelenettel, ezzel az egy sorral elérni? A kérdés az, hogy az adott válaszok közül melyikkel és hogyan tudom befolyásolni a vizsgálat végkimenetelét. Még konkrétabban. Terhesebbnek tűnök-e, ha 36 évesnek tüntetem fel magam 35 helyett, vagy ha kicsit terhesnek tűnök is az ultrahang közben, abban a pillanatban, amikor az orvos rápillant a tudakorú válaszra, meggondolhatja-e magát? Ki tudom-e vajon tölteni ezt az adatfelvevő dokumentumot, hogy úgy befolyásoljam a nőgyógyászati vizsgálat eredményét, hogy a pozitív terhességi teszt ellenére ne legyek terhes? Ezt a kérdést a tejbe mártott recepciósnak is feltettem, és nem maradtam vele osztatlan sikert. Apró üveglapokat engedett a szemgolyójára, hogy rezzenéstelenül udvarias maradjon a tekintete, miközben nyilvánvalóan elmebetegnek titulált az átlagosnál lassabban működő agya hátsó felében. Ezzel a tekintettel közölte, hogy a klinika nem ítelkezik a függőségek felett, amennyiben ennek bevallásával kapcsolatban van szégyenérzetem. Elakadt a szavam. Ideáltam ehhez a márvány arcú hülye kurvához, hogy segítsen eligazodni az egészségügyi kérdések aknamezején, erre rátesz még egy lapáttal. Emeli a tétet, és most már nem csak a terhességen, de azon is gondolkozhatok, hogy most akkor tulajdonképpen drogfüggő vagyok, vagy csak nehezen adaptálódom a modern világ nehézségeihez, ahogy minden velem egykorú, két generáció elvrendszerek közé ragadt karrierista nő. Meddig vagy 35 és mikortól 36? Mi számít dohányzásnak? Különben is a drogokkal kísérletezni nem szégyen, már csak azért sem, mert régben bizonyosodott, hogy egyes szerek olyan pszichológiai ajtókat nyitnak meg a tudatalattink felé, amik segítenek önmagunk megértésében és a traumáink feldolgozásában. Jó, hát más szerek meg bezárnak ajtókat is, ablakokat is, aztán kampec. Nem mondtam, hogy nem. Nem akarok a heroinról és a fentanyról beszélni, se megint elidőzni a Wikipedia oldalaikon. Alig tudtam lebeszélni a régi pszichológusomat, hogy ne tukmáljon rám folyton MDMA-t. Egyszerűen nem bírta megérteni, hogy nem el a kívánt hatást már az említéssel sem, sőt. Nem fogok ellazulni valami olyannak az emlegetésétől, aminek az említése szorongást okoz. Amióta 12 éves koromban volt ez a visszatérő rémálomsorozatom, sorozatom, hogy a gangsztozoli lekötöz egy székbe, és mindkét karomat belövi heroinnal, nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy le fogok csúszni. Konkrét heroinista leszek. Néha arra is jutok, hogy hajléktalan, és hát valóban nem sok esély van arra, hogy reggelötkor már fittem pakolnám a milliárdjaimat a bizniszeimbe. Tehát, hogy nem lennék egy bilgét tűvel a karomban, ezt mondom. Pontosan tudom, hogy ez az abszurd rettegés, amiatt a szerencsétlen eset miatt van, amikor az anyám még gondatlanul nem vitték vissza az egy kosoros naplóját és a Larry flint a videótékába azon a nyáron, amikor betöltöttem a tizet. Nem baj, megtanulták, hogy nekem azt még nem lett volna szabad megnéznem, újra meg újra, mert éjszakánként a döglegyes rémábaimból őket ébrezgettem, hogy azonnal vallják be, ha használnak bármilyen indravénás szert vagy fájdalomcsillapítót nagy dózisban. Az egész nem tett jót a drogokkal való kapcsolatomnak, valószínűleg épp ezért esett meg a már korábban elbeszélt eset az MDMA-val, hát hogy picit túladagoltam. Rettenetes élmény volt, és azonnal megfogadtam, hogy ez soha többé nem fog velem előfordulni. Pont ezért nagyon furcsa, hogy tavaly mégis megtörtént. Az egész este homályos, az azonban biztos, hogy pucéron vacogva ébredtem bencénél a mosógép és a vécé csészek között a fürdőszoba kilépőn, és ironikus módon az első dolog, amit megláttam, a saját fanszörzetem volt. Egy polip vagyok. Ez a mondat hangzott el a számból utoljára a vendégségben, ami után Bence fürdőszoba kilépőjén végeztem. Ezt felidézve azért nevetni kezdtem remegő mesztelenségemben, kicsit távolabb szuszogva magamtól a szört. Szegény Bence, komorodtam el aztán. Nem elég, hogy telefonszőrözöm a lakását, de még azt is ki kell találnia, hogy a nagyjából hat óra múlva kezdődő vasárnapi ebédre hogyan vigyen el az anyjához. Micsoda vasárnapi ebédek azok, amiken az ember egy darab főtt húsba, egy karalábéba, egy kupac tányér szélére tolt be, a karaj mellett sült fokhagymába kapaszkodik, hogy túlélje a napot, hogy megmentse a saját életét, és ezzel azért is, akivel együtt él. Szegény Bence, mondtam ki magam elé újra, hangosan a váróteremben, miután a recepciós lányt kikészítettem. Még jó, hogy nem engedték be. Rettenetesen kiborulna ettől a terhes dömpingtől. hogy a nők ilyen felelőtlenül és élvezettel szülnek, és nagy eséllyel nem felnőtt 30 dohányzó férfiakat, ami Bence szerint az egyetlen elfogadható, gazdaságilag leginkább megtérülő módja a szaporodásnak. Ha hivatalosan is kiderül, hogy tárás vagyok, akkor már nem őt fogom sajnálni, hanem magamat, hogy közölnöm kell vele.